بسم الله الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف اللہ دې په مراد او دې یو هی لیک دارنګ و هی کړي یو هی لیک دارنګ و هی کړي من قبلک او ها کسان ته وહી کړو وا چې ستانه محتو چا وહી الله هو العزیز الحکیم الله چې عزور او حکمت نو والے لهو په اختیار دده الله کې ماوسی فالسماواتی چې پاسمانو کې ری او ما فیل ارض یوا چې کو کې وهو العلی العظیم او د الله اوچد دی ولې دا خبرونه دا او صفاتونه چې دا مشرکان ورته میا نهي تکاد السماوات مزدیدې اسمانو نه تفطرنن فوقهنا اوچوي د بر طرف دې اسمانو نه ان قریب دی چې اسمانو نه د یا خدا دا اللہ دا عزمت و دا جلال لوجنا انقرد دیچے اسمانونے دا اللہ دا عزمت و جلال لوجنا اوچوئے یا دمر او دمر ذکر و عبادت کئی دمر ذکر و عبادت کئی چا انقرد دا دی دیر عبادتنو دا بوج دا جن آسمان اوچوئے والملائکتو فرشتیو سبیہون بہم ربیہن پاکی بوانی پس فاتو دخت او سرا و استغفرون لمن فی الارض ویم بخن غواری داغ چا دپارا چی دی پزمک کییم بخن غواری داغ چا دپارا چی دی پزمک کییم نبازو اولی مومنان تبخن غواری چی اللہ مومنان تبخنو کے او دو کافر تلق محلت ور کے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ بَخْنُ غالیدا فرشتیدہ ها چاره پارا چی دیپا زمتکه <مَكَكِين> کافر له مهلت سوال کوي جللاله مهلت ورکه ګره ته به وستا او مېمنان د ګناحونو لپاره بخنو غالی علا خبر شی ان الله دېشکه الله هو الغفور الرحیم دا الله دې بخون کې مهربان والذين هاكثا نتخذو من دوني چنه ولې دې څه واده الله نه اوليا عامدګاران دوستان الله حفيظن عليهم الله غواده خبردار دے تدېباني <تصفح> دې په حال الله خبردار غواده حفيظا تماما ده شهيدن یعنی شهيدن الله هو الرب العزيز خبردار الالعالم قديباني ومن طالبين بوكيل او نيتر نيته محبوب قديباني زموار وكذلك الله دارين يخينا الهكا وهي كلمه متا قران عربي القران چي پروي لتنز چو چو چو پا چور او ق او م وال ل لتنز او القرا دپ چورغ م وال من حها او ص چېګ چاوي پ تمدنیا کز ملجم او حالکو دا اوور د جم کې دوونه علا دف ششک مشتغو پرات مولاوے کے <خخ> <خخ> فریق فی الجنة و دلوی پا جنة کے و فریق فی السعیر او بلد جہنم کے <كي> ولو شاعل او کچرخ و خشول اللہ لجعلهم نخام خاگر ظلگو دی <بي> امتا واحدة دلواء دله یوځه یا ته هدایت ټول ګرځولې یا ته ټول ته زلالت او گمراهي ګرځولې ولکن دخود مې شاع فی رحمتې لیکن ورده نکې الله تعالی چې په خشی تختله مهربانه کې وزالمینه ظالمان چې مالو نيشته دې لپاره نو امیه مشوک ده سونان سیرون سوګینداږي ز ظالمانو به سوګ دیسه انداګی نه پرځه قیامت امه په هغه مند نه هیلیه اولیا ا دنت میلی وی دیسه ا د الله نو لیا ا مدداران فالله هو الولیو دعا الله رب عزت دیو مددگار و هو اله متعذ الله جن کی مړي علا کل شیئن قدير عبد الله تعالی شیوانه قدرت و طاقت علیم زم اختلاف دین شین او هغه چې اختلاف کوي تاسو پای کې من شین د سیسنام تاسو اختلاف راشي اختلاف دینی یا دنیوی فائته اله الله مسل <سؤال> سج اسپار <سؤال> سپارل شی <سؤال> د تام اللہ وقت قیامت کے فیصلے سنا گئی اور اختلاف کرے تا کہ من شئن نس چیز نہ فحکمہ اللہ۔ نباعرص سلام اللہ تس بارے اللہ کے قیامت کے فیصلے کہی۔ ذالک اللہ ربی بہ صفت نے اللہ رب زمان علی بتکلت۔ قد اللہ وانا ماجان اس پر لے او دهو اللہ پز واپس کی جم رجوع ارتکون فاتر سماوات والاردو پیداکن کے لازمان انہا دزمکن جعل لکن گرزو لی دی پاس و دکارا پیداکڑی دی پاس و دکارا من انفسکن ستا جن سنونا ازواجا دیانی ومن الانعان ازواجا او فی بَرئْتَ اسُ فِيهِ پَدِتَرِ کِشَرَا یَجْرَوْن کُمْ بَرئْتَ اسُ یَجْرَوْن کُمْ بَرئْتَ اسُ لَغِیفِ پَدِتَرِ کِوَانِ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ مُشْتَوَ قَشَANDِ بِاللّٰهِ شَیْءٌ دَاللّٰهُ نُسُبَاتِ کِ مُشْتَارَ اللّٰهُ نُسُفَاتِ کِ مُشْتَارَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ مُشْتَوَ سممي دصور او دا الله رب زه اوی دکې او کې لهو مقالی د سماواې الأار د الله سره کونجې داسمان دا نودی نه کوي تا کې دلتې مقالب خزانې تمی لهو مقالی لَيسَ هَذَا الرِّزْقَ فَرَاحَ خَيْرُ رِزْقٍ لِمَنْ يَشَاءُ وَجَعَلَ جَلدَ خَشِيّ وَيَقْدِرُ طَنْغَوِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دَأَ الله طَرِش وَان پوهه د پديم پوهه چې دا سره د ريږد فراخي دو لائق دي او د تنيد لائق نه ايده فردا حال مناسب دي د سردا شرع عليكم شرعت معنا د بيمنه الله ما سايوي شرع بينه شراعلکم دالکړه دالله تعالی سلام ظاهرکړه دالله تعالی سلام شراعلکم ظاهرکړه دالله تعالی تمن الدین د دین نامه هادین و سواغه نوحن چوهیت کړه الله ته د دین د نوح له سلام تا ولویو هې نه لیک اها دین چې موږ وهکړه ته آتا یما <تصفيق> <تصفيق> اواغ دین چنه واسیت کرو تاغبان حورت اجراهن ملی سلامتا او حورت نوسا وعیسی علیهن الصلاة والسلامتا وارتمول ونقیم الدین باچ قائم که با دین با دین ادرا ویدرس کئی ولا تتفرقو فيه اختلاف مکوی فیه تدودین کئی ولا تتفرقو ینی لا تختلفو فينی اختلاف نکوی کدی دین کې قبرالالمشرکین ډیر غرال لږي ته مشرکان اندانی ما حدین ته ده نیله کتاب سراجه له ایدیه هوتای نی توحیدنا الله یجتبی له الله ورکه یله دی توحید دجارا الہی دی دالمجارا من هاシャレ شاه چخ ويهدي اليهم الذين هدايت كوي ديني پرتا چالوني صداقت وکي ديني سلام عنايتي او زلکي رجوي ديني تا وما تفرقو اختلاف نو کړو دې امت نو تخلو ديني کې په له وفاد نام دی او نا اللہ <سؤال> من دادنا مگر تصداغن جاہم العلم وچراغلو دیت علم وی اختلاف دیعو لکولوی بغیم دینہم دو وجو دو جو زید کنیو دا حسدنا تخت المنسکی ولولا کلمتن کچرنی اغا حکم صدقت مردکا چلوان بکر شر ساد رد طرفنا چی دا حر چالکار اللہ امیتن کې چره نو هغه کوم صدقه چي یاد نيټر شي دي مرغب کستا درغب طرف نه لاجل ني سمنتره نيته معلومي لقد يغنوهم هم خفي سلاكري شوتمنديږي وين الذين बेशकا کفا نیر سن کتابات نيراس کی ورش کرکله شوې کتاب نيراس من دا دین پس دې نامې شکتم قامه پسخت دې لمن هو دغه پیغمبر د صداقت او د حقانيت دا څوک شکره ميرين پسخت واکي کوي مير له لا پسخت واکي کی ته له حال د توحید دکارج یا مخت دیانه شو او تمام اندیا الله دغه توحید را لې ګو ان لله توبہ و توبہ ان خلق روجلا ده توحید طرف کا چدا دین نام لیا ہے فدو خلق روجلا واستقم مضبوط درجا کما مرطال کسہ چتا حکم کرے ولا تتبع امر وانا ہوا اند دی خواہشات تسیر وقل و امن تدمان اللہ ایمان روید پا غشرالی جلو اللہ من کتاب دو کتابننا ومرتما ترکم شوئے لیاعدل بینکم چین صاف و قرمز بینکم پمن ستاسو کی اللہ ربنا و ربکم اللہ ربز من جورب ستاسو لیلنا اعمالنا من دا پار بی بدلیز من اعمالکم او تاسو دا پار بی لا حجت بیننا بینکم نشته دے جگڑہ پمن زمون مستاسکی الله یجمع دیننا الله بجمعال راہلی پمن زمون کی ولیہ المسیر او دی اللہ ته واپس کیدلنی جس جنہ پر یاد کی ذکر شی تمس مشتمل مستقبل آیات او هر عہد د بلی لجدالا او دغه یاد به پر مثال او نظیر په قران کیشته سی وا د آیت الکرسی پره دې څلور جملې وي فال ذالک فتو نو جمله وا واستقم کما مرتضى دېما وا ولا تتبی اهواہون دا درنه جمله وا وقل امنت دا الله ربنا وربکم داشوغنوا لنا مالنا ولکم مالکم دا الله يجمع بيننا نما ما غيب له دا لسمه جمله والله نا كان يحاجن في الله چې دا غړي کوي في الله تبارک توحید دا الله کې دا الله دے نبی سره دا الله دے بندگان سره من بعد ما پس داغینا استجيب دا له چقدن عليك شهود له د دینه دی دی پارایا له له الله لرا حجتهم داهیتن نجگر ددو باطل دا ان ربهم تنیز رب ددو وعلیهم او پدیبانے غدودن عزد دے شدید او دیو تارب و یزاب سخ اللہ اللہ اللہ ازادتے انزل الكتاب بالحق چرالی جلو دے د بالحق تا حق سرد حق دے ظہار دا پارا والمیزان والمیزان یو مانا خدا والمیزان او دا قرآن عدل و انصاف دے او دا قرآن عدل و انصاف دے تہ معنا ملما وکړو انگل کتاب ابن حق را لې غلې دې قران به پاره دې خار کول میزان او دا قران عدل او انصاف دی و ما یدری کا لعل الساعه قریب او سشي په کو تعالی لعل الساعه قریب شاید جه قیامت ني وي یستایل ذالذینا تلوار کوي په قیامت باندې راځو کس الله یوی نه اچې ایمان مرادي په والذین آمنوا کثانا من منا ان مشفقون من نهايه ربی لنا ويعلم منا فیه ان هالحق چہ یقینن دا کہ حق دے الا خبردار ان اللذین یقینن ها کسان یمارون فی الساعهتی چہ جگل کوئی مخالفت کوي تباره قیامت کی الفیذ العالم بعید خام خادی په گمراہی لری کے الله لطیفن ذی عبادیہ اللہ دے مہربان تو خلق بننے دا عنوان نی یرزق می یشاء رزق ور کئی چاله چہ وہو القوی العزیز ادعا اللہ تا قوت والے دے حضور اور دے من کان یرید حرص الاخرهت ار اسو چھ فسل اخرت نجد له فی حرسه زیات والے براونوں دلل پر فسل لکی و من کان یرید دنیا اور اسوں چرا دلوی فصل دنیا نوتین منها نو ور کو دلر د دنیا امنه ذکر کو یعنی سمرجدا الله خوښي ول الله په تقدير کې نکلي وما ما له نبي د طرف الاخرته تا اخرت کې من نصیب صبرخه عملهم شركاء ايا دي دي د پاره سيداران شرعوا لهم چمقرکره دي پاره من الدين له ديننا ما هو الدين لم یاظم به الله هو چې جاذت نو کې پهغبان الله چې د شق او د چامت نهدن کار دی د ولوله قمتتون فصلې که چرن غ خبره د في سلی ک چریکم دفی سله کو نه هم نوخمهه في سلب ک شو دنیا کې پ مننظروي کې و واوېېن ظالمان له مذاون علیم دیپاره بهاضاب درنااک۔ پر الزوالمین اونی و ظالمان مشفقین چلی بیرینی من مال آسنک سبو چکمہ مالک لی و ہوا او سزاد دغا ملنوا واقعن بهم واقع کی دنکی بیپ دیوان نیم والذین ها کسان آمنو چم منانو آمل سوالحات ملن اکلینی کفیر و ذات الجنات دی بیپ باغی چود جنتن کے لهم نید پارم آس و یشعون چلی خخیحن ذالک هو الفضل الكبير او دا وروالید الوی ذالک الذی دا ها جننت یبشر الله عباده چی زیر ورته الله رب عزت عباده الینا بنگان خلقها کسان تامنو ایممناننی و عامل الصالحات یملین کذینیک قل ورته و الا اصلتم نغارم تا سنا تبلیغو په بیایان دقرآ نظرن سدووری ال موده تفلقررب مګ غړم تا سونه محبسهطلیفقربع پخل ولووي کې دو خخپلولې چې پمن دماستا سک ومن اختف حاستن ا چا چ و کنی کې نظله هو فيه نزیاد به کوم دیا کې حسننی کې ان الله کنن الله غشورون بخون کې او قدر دان نے دخل بند نګان عامالو بدلو ورکون کړي هم يکولنا اي واي د استرا الله کذبن چې ځوګړی دي په الله باندې درو دې پیغمبر په الله درو ځوګړی فايش الله يختمل قلبك تجره خشيدا الله من مهرګو لاګو استاپزلو ان يومنا داوا فايش الله تجره خشيدا الله يختمل قلبك نمرګولای د استاپد زربانني یا فایش الله او که چرخو شید الله یختم الا قلبک مضبوط ال برابرلی استاپد زربانني په دې کې مضبوط کی د دې په دې بدرد یو له تکلیف نه رسي ویم الله الباتلا میټاوی رب العزت باطل و یحق الحق استاد تویی الله رب العزت حق بک ماتی ی پهختلو او بکلی ما ماتی ی پهختپلو کلماتو سره چغیر رالیی پخپلې غمر باې نه ک نډ اللهلی من دذاې صور پهه د پرژو د سنوبانې له الله غذاې ایبل توومه چې قبلوي توبانې بعدې ی د خپلو و افوې صات او ماسی کوی دګناونا و عما تفالون او په هی تاسو باندې جتا سوي کوي ويستجيب الذین آمنو قبل یل لا د هلاکانو چینه منان دی او عمل نه کوي نیک دای چې سواری الله قبل او ور کوي ویزیدهم من فضل الله دی ته خپل کافران چی له مذاب شدید دی په تار به یاب ب بس اللهورقام کچ فراخ چې الله ربله زې بعضې د خپلو بندگانو دپارهله بغفل رووي مخام مخه سر کي کې پهونکه کې ولاېونه نظررو د خبرما اشااب ل رالي الله پانډوي حبانې چې خوښې شيکن نډ الله د ذادي پخلو بندگانو خبرون خبردار د بس دله غ نهور غ چرامیږي باران مما دنا کوت ف داه چې خلک د باران د را ودونونه مدوي وشرور رحم کا اورا کوله او الله قمی روبانې لوهولوللييو دله مدګار دی ال الحمی او دال الله ستله شو الله ا تاریفنی و منیا او دنی نشانتو د توهی د خلق السماوات والارض في 13 اسمان موږ جوړونې کوي او ما و صفيهنا اي ها چې خارقريغي په دې دواړو کې مندا ابا د هر کس مزنه سرنا او هو وضع على جمعهم پجمع کولو د مخلوقاته یعشاو کرے چې فوش قدير په قدرت کې وما سواكم من نصيبه وما سواكم هاجر سيتا وسنن مسوتن وسن مسوتو تكليفنا قدم ما كسبت اييكم نذاف سبب دهرا عملي ذكر جلاس مستاس وع عفوا كثير او معفي كاي الله دهرنا وما انتم في الارضين وما انتم نتاس کنزوری کنکی اللہ لڑک از نکاکی و مالکم او نشتر تاصل پار من دون اللہ ایسے وعداللہ نمی ولین سوک مددگار ولا نسوی رو نسوک اندادی ومن آیاتِ هلجواری او دنشاناتو دتوحید داللانا کشتیو روانی فی البحر پدر آب کے کل اعلام پشاند غرمو ایشاک داللہ خوشی یسکیو ریحانو بدری ہوا فیضللن رواکدنو بگرید ایو علی زہری تشاد دریاب بانی ان فی غالک بیشک پگے کی لآیاتن خامخا نشانات دی لکل سب بارن شکور دپار دہیو صبرناک شکور او شکر بزار بند الله اللہ یا بقھن نایاب حلاکی کیا اللہ دوکشتی دماغ کا سبیت سبب دعوچ ریک مامال کری ویعفون کفیر مافی کئی اللہ دو دیرنا لونه الَّذِينَ دپاره چې پوشي کسان ی جاونه فییانا چې دګري کويمون پای کې مالههم من محيص چې نشته د دپاره سر د خلاص او د تیخت د اذااب دا لانه فما وتیتون من شین چېګ پري شوي تاته من ش د سسیزونه فمهتاول حياتې دنیا د دا ب د جن وَمَا ع اللَّهِ وا چې د الله سره ب خیرون لِلَّذِينَ غوروي ابقاې شوي للله نهړ کسان لپاره عامون چې مناې والله رهم توک کلون او پخپل غدانې توکلو برسه کويزان سپاري وال کساني تنګونه کبار اسمي چېځان ساې د ګونه هوناول او کله چې دوی هم وي یغفرون لنا في كرم والذين هاكثان استجابوا لربهم چي قبولاله کله د پاره ده حکومت د خپل رب او اقامه الصلاه او فریضه کوي د ای قومي باندې و امرهم شورا ده نهم او کار د ژوند دي په مشورې سره په منلو کې ومنار رزق ماهم ينفقون او حسن چینه ورزه کور کړی دی ته والله لګي والذین دعاه کساننی اذا ثوابهم البغیو کله چور سی دی تسولم هم ينتصرون انتقام خلی وجزاء سییتن او دغلا دغه سیئه یعنی دغه تکلیف سیئه سزا ورکو نیو پشان داوی فمن عصا چا چ ما فیو کا واصلها او کا فاجره ولله نمذریو بدله دپا الله باندې نه انه لا یحب الظالمین یتنم شان بعد محبت مساتی الله ظالمان و سراب ولی من تا سراب غیر میه آشا ش انتقامو بدله هغه ست دونه پدواننی فولای کرا کسان مالهم من مشته دیوانه سلارد گنا او سلامتیه پد بدلیا غستو کې انم السویل بے شک گناہ اولارد ملامت عالم الذين فاكثانوا النراء يظلمون الناس چه ظلم کوي په خلکو ويدعون فلارضی او سرکشی کوي په چې بغیر حق نه جایږي طریقې اولائک لهم العذاب العلیم دا کسان دی کارګے جواب درناک ولمن حمھا واصبرت صبرکو وغفرہ او چاور فرزياته کوو پاو پردہ اوال چولا معفی ان ذلك لمن اعظم الامور يقينا بها همت بكارون من ان ذلك لمن اعظم الامور شيخ الهم رحمت الله عليه معنا کوي د اعظم الامور ان ذلك يقينا لمن اعظم الامور بدر له همت او د حاصل بكارون من پر له همت او د حاصل بكارون يا ان ذلك يقينا لمن اعظم الامور خامخا لا چ شرعاً غنم مطلوبي وميذ من الرسول صلى الله عليه والهي كي فماله من وليين لغيدو پارسوت مندگار منداري پس د غمرا کوله الله نا وترزوا علينا من متظالمان لما راوا العذاب هر کله چوي ني دوی آزاد يصولوا اي دجي هل الى مردن آیا اشتدوا طار دوا پسي دنيا من سوي الصلارا وَتَرَاهُمْ ګور به عَلَيْهَا هدونونه ل چې ډګ مِنَ شي پریوربانې خا ش نه منه لی یا خو داوهستګ ک تې دې د لت نه ش نه زولستکه ت کووي د جللت د نه یا خاشيې دونې وړ گوری بگئی من طرف ان خفی پا غنظر پت سرا یا یا ین یرونا گوری بگئی دی اورتا من طرف ان خفی پا نظر پت پت باننی یری جی بداغی ناو پت پت بول گوری وقال اللذین او بوئی ها کسان پر از دکیامت بانی چی ایمان روڑو یلی مومنان با پر از دکیامت ان الخاسرین بیشک تاوانیان اللذین آکسان نی قسروا انفسهم چه تاوان کے چولی نیزان نقبلوا اہلیهم و اقبل اہل و عیال یوم القیامہ پر ازد قیامت علا خبردار انہ الزوالی مینیکنن ظالمان فی عذاب مقیم یو بپا عذاب میشا کی وما کانا لهم نبید دید من اولیاء سمددگاران ینصرونهم چدن انداد بوکی دجی من دون اللہ ایسے الله اللہ نا ب اللله سو چللارري کې فما له من سين ل د دپار لاه دخلاسی ک پجبب ر کوم قبلو کي تاسو ل رد کوم د تو دخل د دخل من دا من دا چې رااب او رله م رض لهوې الله چنه بهسوک واپس کوم کې غیر رب من الله الا الله طرفنا یا مرد تومان د مانعا لا مانع له من الله لا مرد دا له من الله نبهسوک دځ کو انکه داغه نا من الله د عذاب دا الله نا باقي عذاب دا سوک دفقول نشو تم مالک نبه تاسو په اړه ممل جين زوده فناه ایومئذین پدا رضوان و مالک من نکیر او نن دې تاسو ته د پار سينګار چې ني چې تاسو د ګناحو منه انکار وکړي فاین ارجو کې چې نو خوال دیخ مار سناکا نن دې را لیدلې موږ تعالی را لایم تدریبانې حفيظه حفاظت کوونکې تدریبان اعماله محافظه ساتونکې ان علیکا تبلیغ دې و ان یک نمشيو اذا اذقنا الانسان منا کله چوسه کومه انسان ته منا وختل طرف نه رحمت مال دولت خوشالي ورکو فرحه جهان له خوشاله شيباغي وانت سم سيته کچورو سي دلس تکلیف د ما ده هغه اعماله د توجهه قدمت يديهم چلوان دليګلي دی غل ددي فان للانسان کفور یقینا انسان بنا شکرا لله ملك السماوات والارض خالص دا الله تعالی په باد سیدا اسمانو نو د ذکر کېنا يخلق ما یشاء پیدا کوي هر چې خو خېشي یحب بخی لمن یشاء او ها چاله چې خو شی ناسلوا و یحب لمن یشاء الذکور او بخی ها چاله چې خو شی الذکور لکان او زوجهم یا غد و ګر کجو ته ذکرانو وینا سالکانو جین کوي و یجن لمن یشاء گرځي هوا چاله چوح شینوشن انه هو علیم القدیر یقینا ده الله په قوته والے و ما کان نی بشری الله او نی مناسبو بني ادم لرا ای کلمه الله دا چ خبر کی الله تعالی و هی مغرد و هی تجلی وانی او نی ورای حجاب یا ارسطو پردینا یا خواد پردینا او ورسل رسولن یا روی کیرته الله قاصد فرشتہ فیوہ یبی ازنی ہی نوہی ورطو کی پرکن داللہ وانی ما شعوات داللہ فخوی انہو علی ان حکیم یکیناً داللہ دیوچتو حکمت والا وکذالکاو حینا علیکا او دارن جو وحی کرو یمگتا تروہم من امرنا دا قرآن دا خبل طرفنا ما کنت نویت ما کنت تذریح نو ایت دنکه مل کتابو چې کتاب لا سشره تا قرآن نپی جندو وليل ايمانو یو مان خدا ولل ايمانو تا تفسیر لی نپی جندو یو مطلق ایمان ده یود ایمان تفسیر لی ولل ایمانو تا تفسیر ایمان نپی جندو یا ولل تا تد ایمان دا دعوت پتن لگه دا ایمان تباسر و دعوت کومزو یا اولی المؤمنون تای اماندار نه پیژنل ولیکن جاعل الله نورن لیتم گرذولب مندا قران نورن رانا لهدی به من نشا من بعدنا لار سمو پدیوانه ها چات چن خو شرخ پولون نگانو نا وانک لتهدی الی صراط مستقیم یقینا خام خاطر خادنه کې طرف الله لري غتا صراط الله الذی لا الہ الا الله الا هو ما فی السماوات و ما فی الارض الله په اختیار کیږي ها سجی پاس منوکی او ها سجی پرمکوکی الا اله الله تصویر الامر خبر دا ارشی الله تبارک و تعالی پس